városi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi lékről. Jó reggelt kívánok! Bányegyi vagyok, Kolundzia Gáborral mai vendégünk Rábi Gózsef, Fokleveles építész és a mai témánk Budapest szíve lenne, van-e egyáltalán Budapestnek szíve, a mi szívünk ugyan már nagyon régóta dobog Budapesttér, és az összes e, e, itt jelen volt és jelen levő szakértő is hasonlóan van, a Városháza projektről fogunk beszélni. Igen, hát talán azzal kéne indítani, hogy minden normális városnak van egy főtere, a régi Pestnek és Budának is volt. A régi pesnek a főtere a Kígyó tértől, amely a mai Ferenciek tere, egy tér együttes volt, ami a Kígyó tértől húzolott a mai Plébánia templomig, a belvárosított Plébánia templomig, amelyik a Ezsebet híd Pesti híd van beszorítva, ez a tér együttes és az egész város negyedemi ott volt a régi pesti óváros, a, pont az Erzsébet építésekor szűnt meg. Egyébként a régi Erzsébet van szó, ami már több mint száz évvel ezelőtt épült meg. A régi budai fölteték a Szentháromság tér volt. Na most ezek kisvárosok voltak, és e, hát Budapest enyhén szóval nem is hasonlít a, akkor önmagára. Na most minden, nem csak kisvárosnak, minden nagyvárosnak is van, minden normális nagyvárosnak van főtere. Pár példát mondanék, London például igaz a nagyváros, Trafalgar Square, vagy a Berlin-en Platz, vagy Prágának ugye a Ventszertéve, a Krakónak óvárosi földre, és lehetne folytatni a példákat, Moszkvának a, a Vöröstér. Tehát ezek a híres, jelképszerű, jelképértékű főterek még akkor is, hogyha nagyvárosról van szó. Hát is van a Hősök tere. Igen, de ez nem alkalmas a főtér funkcióra. Egyőször is, mert nem a város központjában van. másodszor is egy kicsit a mesterkéten létrehozott tér, ami paradizásra, meg a turisták fényképezkedésére alkalmas, de igazából nem egy főtér. Viszont volna egy téregyütes, ami már a 30-as évek végén felfedeztek, hogy ugye kéne Budapestnek egy főtér, és meg is találták a megfelelő helyet, ez pedig a, a Erzsébet tértől a Madás térig 20 tér együttes. Tehát a Deák tér, Erzsébeté, Madás tér együtt. Ez megfelelő nagy is, a elhelyezkedése ideális, és már akkor a 30 as években kiírtak egy pályázatot, hogy miképpen rendezzék ezt a teret, és az első, hát fecske meg is jelent ott a Madásházak formájában, igen magas a színvonalon. Meg kell egyébként mondani, hogy a akkori elkezelések között igen radikálisak is voltak, amelyek nem biztos, hogy nem rossz, hogy nem valósultak meg. Szóval akkor e, akkor e, is volt olyan, aki a magát, de ami megvalósult, az igen maga színvonalon valósult meg. Aztán jött ugye a háború, és tolzó maradt az egész, e, majd a időben sikerült lerombolni még a maradékot is, tehát e, lényegében e, a, az a főszítes üzlet sor, ami ott volt a, a, a Károly körúton, a, ami egy térfalnak a maradványa volt. Nem, hogy helyreállították volna a térfalat, hanem még a maradékot is lebontották, és egy ilyen luk maradt a helyén. A másik pedig még ezt megelőzően, mint tudjuk, a, a, a, a Nemzeti Színház közötti körülői Herce Hurca, ami lehetetlenítette, hogy az eredetileg az Elzsebet tér és a Deáltér között volt egy térfal ami ezt a két teret elköntette egymástól. A Marokóháznak hívták ezeket az épületeket, ezek a háborúban megsemmisültek, és oda tervezték a nemzeti Színházat. Jó is lett volna szerintem, még városévítési szempontból is, az, hogyha ott egy, egy tömeg egy megjelenik, de a politika áldozatává vált. Magyarán egy gödör lett a helyében. Van ott egy állami gödör, majd ugye a Földsézes üzletsornak a helyén létőlt a fővárosi gödör, mert ugye lebontották az üzes sor, de helyében semmit nem építettek. És most a Budapest főterének, azt kell mondjam, a hűt helyén két gödröt találunk, egy állami gödört, meg egy fővárosi gödröt, és ez szinte jelképszerű, hogy Budapest főterének a jobb sorsa érdemes helyén két ilyen jelképétekű gödör van, ahelyett, hogy már réges-régen ezért megoldott téregyüttesnek kéne lennie a város igazi szívének központjának. Rábi József. Hát én csak részben értek egyet a Gáborral abban, hogy itt Gödrökről van szó. Tudnék a fővárosi önkormányzat, közel vagyok a tűzhöz, tudom, nagyon komoly erőfeszítéseket tesz annak érdekében, hogy a lebontott <coughs> tér helyén a jövőben valamilyen módon, csak a főtér funkciója az méltó, beépítés szülessék meg. Tehát én nem nevezném a Városházteret gödörnek. ellenben nagyon örültem neki, hogy kibontották, mert az általad olyannyira sülgetett főtér egyik alapeleme, a városház tér olyan perspektívákat nyit az ott járkálók számára, érdemes bejárni a területet. A zsinagógától a bazilikáig pásztázhat a tekintet. A zsinagóga ugyan hátrában húzódva, de a szomszédos épület sarkán a fiatalon jelzi a zsidóvárosnak a miben létét. És hogyha ezt tekinted, és elnézel balra a bazilika felé, a Finta Józsefnek az egyik legnagyobb műve az, hogy az íves foki lezárással behozta a bazilika látványát az Erzsébet térre. Tehát hiába van távolabb a bazilika beépítve. A finta féle foki kereskedelmi épületet tervezett oda. Az ívekkel tulajdonképpen a bazilika tömbje határolja észak felől ezt a hatalmas nagy teret. És említetted a madárházakat, tehát egyik oldalról az egyik idéző elbevett bazilika. A házak, ezek a, a, a piros téglás épületek, csak tehát, hogy tehát ha ráállsz a kibontott városház agórára, én merem mondani, hogy agóra, a szó görög nemes értelmében, tehát egy találkozási beszélgetési fórum a városlakók számára, Jobb felül megkapod a bazilikát, a zsinagógát, idéző bazilikát, a főtemplomot, balkész felül megkapod a és középen megkapod a madács házakat, amit nagyon helyesen ecseteltél, hogy mennyire fontos jelenség, mindez a látvány csak akkor van meg, ha nem építjük be most a főteret. Tehát végre kibontottuk, megbiztosítottuk ezt a látványt a budapestiek számára, és most készülődik a beépítése újra. Én tulajdonképpen ezzel ellen szeretnék szót emelni, hogy ha már megkaptuk, ott van az evangélikus templom is mellesleg, ha már megkaptuk ezt a látványt, akkor ne szüntessük meg soha, mert ökumen, ökumenikus szempontból egyedülálló, sem Prágában, sem máshogy, ilyen ökumenikus együttes nincsen. Ez az egyik dolog. A másik na, mert dolog... Egy Nagyon érdekes szempont, mert ilyesmi nem szoktunk gondolkodni, na, hanem na a most... tereket nézzük, de ez egy érdekes szempont, hogy végül is a három templom jelképez valamit. A kérdés az, hogy vajon hát aki minden nap ott jár és budapesti, annak ez megfordul a fejében, de vajon mennyire lehet egy ilyen koncepciót érzékeltető. Egyébként tenni. A, hadd mondjam, hogy ezért is ez Budapest föltele hiszen a négy a legnagyobb vallás közül a háromnak hát a, a, fölten, fölten a református. itt van, és a Kávin a kőhajításnyira van ott onnan, tehát Most a reformátusoké. Igen. És egyébként a 30-as évek belé is volt olyan pályamű, amelyik azt javasolta, hogy bontsák ki az akkor még álló térfalat a, a, a hát akkor károly körúton, és, és tájrák fel azt a belső udvart, ami egy, egy első osztal, városi tér lehetne egyébként, tehát nem feltétlenül tartom én sem szükségesnek, hogy, hogy ezt beépítsék, csak oldják meg. Az, az a, a palánk, ami ott van, és mögötte az a rendezetlen autóparkolón, az nem egy A napánys. hallgató kedvér, annyit azért kell mondani, hogy aki, aki nem tudom, a interneten körül tud nézni, láthatja ezeket a, a, a koncepciókat most is, amit készítettek valamilyen előpályázatra, vagy valamilyen volt egy ilyen ötletpályázat, és ezek valóban olyan elképzelések voltak, ami azt a teret valahogy ugyan meghagynák mögötte így vagy úgy, de valamilyen falat, egy ilyen hatalmas, sok emeletes, hat, hat emeletes üvegfalat ez a, ez a emelnének, probléma. és az valóban nagyon furcsa, a részben technikailag mi a szükség arra, hogy egy üvegház alatt legyenek az emberek, és aztán azt szűteni, fűteni, és ez nagyon bonyolult. Másik pedig, hogy, hogy miért kell lehatárolni. Hadd utaljak vissza Ikvai Szabó Imre, helyettes úrra, aki egy erről szóló fórumot úgy vezetett be, hogy ez elsősorban kulturális kérdés. Nagyon hálás vagyok neki, hogy leszögezte a fő dimenzióját a kérdésnek. Valóban kulturális kultúr, ökológiai, tehát a különböző kultúrák békés egymás mellett élését szolgáló, együttes lehetne. Ez példát mutatva sok mindenfelé. Sajnos a hivatalos tervek urbanisztikai közhelyekben, építészeti közhelyekben egyen ilyen is egy közhely, mert nincs kulturális, sőt, elveszi a kulturális lehetőségektől a látványtól a helyet. Tehát Alapvetően kulturális, kultúrökológiai megközelítést igényel a kérdés, de ne feledkezzünk meg a kerítésről sem, amit te említettél, hogy tudnilik, miközben lebontották ott a földszintes épületeket, előkerült a középkori városfal. Tehát végig a kerítés mentén ott van a földbe éppen kiásva a középkori városval. Mm. Tehát nem egyszerűen csak templomokról van szó, hanem annó a Mátyás király által építettetett középfali városa, ilyen hosszan Budapesten sehol sem maradt meg. Meg lehet nézni az asztoli aluljáróban, csak emlékműként a rondagyanynak a, a helye, helye van meg. Na most. Itt jön be a filozófia a kérdésbe, és megkerülhetetlen, és én ezt mindenütt elmondom, ahol csak szót kapok, anélkül, hogy bárkit irritálnék. Ugyanis a főváros óriási erőfeszítéseket tett a zsidóváros megmentése érdekében, ugye Prágában a Josefstadt, ahol több zsinagóga van, mint Budapesten, de itt van a zsinagóga. És ha itt van a zsidóváros, hatalmas nagy kiterjedtségben, és mindez a zsidóváros szembe van a város fő igazgatási épületével. Tehát ezen el lehet gondolkodni, abban az értelemben is, hogy tulajdonképpen az általad is jogosan megdicsért madácsházak az asszír babiloni architektúrájával, ezt én, mint építész mondom, asszír babiloni architektúrájával, a csipkés felsével. tulajdonképpen a zsidó asszimilációnak az emlékmű épülete. Ezt a 40-30-as években még jól tudták, hogy ez mit jelent, és mit nem jelent. A másik, Budapest földrajzilag, geopolitikailag arra van predestinálva, predestinálva, ezt én állítom, bár nem vagyok történész, hogy a nyugat felé vándorló zsidóság, tehát a spanyol-holland irányba vándorló Szefárd zsidóság, és a kereti galiciáig elvándorló Askenázi zsidóság visszavándorlásának a szív központja legyen. Ezt én egy szívecske Szilvi Becenével neveztem el, hogy nem Prága, nem Berlin, nem Bécs, Budapest. Na most ebben az agórában ez, lá ez látványként megjelenik együtt. És ezért tiltakozom minden fórumon az ellen, hogy a látvány a, a nézőpont helyét beépítsük, elépítsük, és megszüntessük ezt a látványt. Katasztrófa lenne, ha ez a látvány megszűnne, és a Erzsébet-elet be, erzsébet is beépítés fenyegeti, akkor a bazilikát is eltakarjuk, marad a szabadkönyves emlékmű, az Ankerház, ezt építészként mondom, meg kell nézni a tetején a globust az Ankerháznak, az egy képletes jelenség, az Anker nép betű logikával lefordítható, bábeli nyelvre én foglalkozom, mert ez nem téma. De az, hogy a látvány Megfosszuk a látványtól a budapestieket, hogy a saját ökumené megszenvedett tradíciójukat élvezni tudják. Egy. Kettő. Mindezt a japán-kínai olasz-angol turistáknak jó pénzért mutogatni tudjuk, ez megszűnik, ezzel tiltakozom messze menőle. Soként volna azért egy pár kérdésem. Az egyik az, hogy a Városháza épülete az a Városháza utcára nyílik, és hátrafelé van pont az, ami a térfelé van. Hogyan lehet azt olyanná alakítani, hogy azok a hátról, hát végül is klasszicista épület, de azért nem, se nem díszes, se nem érdekes, hanem inkább olyan, hát valóban egy kicsit kaszárnya jellegű, Hát elég... Meg ráadásul, mintha abban lennének modern beépítések. Is. Van, de mondjuk ez csak akarat kérdése, hogy ezt. Hisz, arra foglal, is nincs homlokzat a városház. Igaz, alatt. de meg lehet folytani ezt az épületet. Egyébként barokszó, szóval még annál is értékes. Még régebben. Ez mm. annak idején tényleg kaszájának építették egy birodalmi. Akkor azért olyan egyszerű az a hogy Aha. Igen, igen. Egy birodalmi épület Mária Terézia apja a Harmadik Károly építette, mm. Károly is hívták, is ilyen katonai kórház volt annak idején, és sokáig is a katonáság is használta, még aztán a, a korabedi városvezetés, nem bontotta a, a saját ö, városházáját is, az erzsébeti építése miatt, és akkor oda És na, A lényeg az, hogy ö, ahogy elmutattam már rá, olyan hatalmas épületegyüttesről van szó, hogy ennek az udvara, több udvar is van, de az a hátsó udvar különösen, de még a két első és első osztalja városi tér. Miért mondom ezt? Mert az igazi tér, az nem úgy alakul ki, hogy a házak között véletlenszerűen kimaradt terület. Az is tér, de, de az igazi tér az olyan, hogy tervezett. Tehát megtervezik a térnek az arányait, a térnek a falait, és lehetőség szerint még szimmetikusan is oldják meg. Minden a plá, ö, volz, ö, a vógézek tere Párizsban, amely egy tökéletes tér, vagy ö, a Pai Madridban ezek ilyen uralkodói intencióra alkalatra készült terek, amelyeknek egységes a, a körbeépítésük. Hát elképestem módon nekünk is van egy ilyen, igaz, a kaszájának épült annak idején, és most udvarként funkcionál, de akkora méretében is. Meg építészeti kvalitásában is, hogy tökéletesen alkalmas egy első osztályú városi térnek a, a funkciójára, amelyiknek a, a körbeépítése egységes. A térfalai egységesek, a magassága egységes, és negatív sarkok vannak, szóval ami építészeti szempontból tökéletesen megoldható. És itt, nem, nincsenek olyan funkciók, amit nem bírnak nélkül. Ez közül. szervezés kérdése, hogy meg lehessen oldani. És e, itt meg kell említeni a autóparkolást, ami ugye most, most autoparkolónak használják, ezt az első osztali, városi teret egyébként. Igen, alantas funkcióra használják. Most, hogyha ezt megnyitnánk a város <coughs> számára, és nemcsak úgy félig-meddig, hanem a palánkot is eltüntetnénk onnan, akkor ez egy ö, olyan építészeti együttes lenne, ami önmagában is igencsak emelné a Budapest ö, központjának a képét, valamint hát ezt a, a tér együttest, ami most teljesen megoldatlan. Elhát hát, nagyon hogy a minden nap életemet a fővárosban töltöm el, és amikor tehetem, akkor megyek ki az agórára, Azért nem lehet összekeverni a két funkciót. A fővárosi önkormányzat épületének belső udvarai részben valóban parkolás szolgálnak, na de hát muszáj is parkolás szolgálniuk, mert azért megfordulott egy-két képviselő meg meg tanácsnok, meg oszt fősztárvezető helyette. Szóval egyszerűen kikerülhetetni, hogy a gépkocsikat egy csökkentett mennyiségben valahol elhelyezünk. Ez az egyik. A másik. A főtér funkciónak változatlanul az előbbiek alapján én a kibontott városház nem egy belső teret gondolok, ahol szép csend van és fütyülésznek a madarak, hanem egy élettel teli agórát kinn a, a Bazilikától a Szent István tempó. De ezt, ezt úgy lehetne elképzelni, áll. hogy aki Hát mondjuk ez, ez lehető technikák nem olyan egyszerűen megoldható, de nem tudik rossznak a dolog, hogy mondjuk a, a, a körút felől az ember akár kimet a Városháza utcára, ez és tehát mint egy ilyen passzázs át lenne Hát ö, igen, az munkahely is. Hát Nyilvánvaló, ez nem olyan egyszerű. Én mást javasolnék, kiindulva tehát az egyes pont a B.J. Budapest nevű programra, tehát a zsidóvárosnak a rehabilitációjára, és a zsidó ö, kulturális és politikai tradícióknak a felvállalására az együttműködés az ökumenés szellemében. Azt hiszem, erre mindenki bevő lenne. Lenne ez az agóra, és a másik pedig, hogy milyen funkció. én egy kompromisszumos megoldást javasolok. A hivatal azt javasolja, hogy párhuzamosanak a városáskörúttal, Épüljön tömszerűen be egy üvegház, tehát rá az agórára. És ez egyébként folyosan. az önkormányzatnak az elképzelése. Ez, ez, egy, az hivatal üvegház? ez egy hivatalos, vagy ez, vagy ez csak a a döntés volt. tervezői pályázaton elnyert pályázatot ja, megszületett Jelenleg hmm. itt állunk. De ez elépíti az agórát. Hmm. Én a következő. és a civilek pedig, Mihály Éva asszony vezetésével azt hagyják, hogy semmi ne épüljön be. Na most én ezt sem támogatom, mert rendkívül értékes a terület egyrészt, másrészt pedig valóban az a látvány, ami jelenleg a, a madástér felől fogadja az érkezőt, az nem megoldott a palánkerítéssel. Én a következő kompromisszumos megoldást javasolnám, a középkori várfalat ki kell emelni, nem föld alatt, ki kell emelni, ez egy műemlék, nem tudom melyik karta teszi lehetővé a műemlékeseknek, hogy kvázi rekonstruáljanak, tehát nem csak romokat mutassanak be, hanem eredeti állapotot. Ki kell emelni, és erre a ferde várfalra kell üvegként megjeleníteni az irodaházat. Tehát lenne beépítés. Bocsánat, ez a várfal, ez hol húzódik? A palánk ez mögött. Ez a tehát, a tehát, tehát, hogy ö, aki nem arra jár, én sem én is régen voltam ott, mivel hogy az ember igazából, ha budán lakik, akkor persze már nem nagyon jár át. Ez egy újkori dolog, mert, mert olyan a közlekedés, és egyáltalán a viszonyok a városban, nem ö, teszik ezt nagyon vonzóvá. Tehát lényeg az, hogy a madács körút, illetve a madács tér, de nem ott van ez a, a tér ott van mögötte a a hátulról, és annak van egy hátsó kerítése, amiről beszélünk. És a várfal ennél a kerítésnél... Beteli. A ú, kerítés követi a várfalat. Azt, azt írva, követi, követi tulajdonképpen. Tehát nem az út mentén van, hanem akkor a belső határolója lehetne elméletileg. Uh -huh. Na most még csak annyit tennék, Gábor, mielőtt belepot még a te beszéletben. <gül> hogy egy nagyon komoly esélyünk van arra, hogy az ikervárosi funkcióját Budapest. Ikerváros volt akkor, mikor Pest Budaó Buda, tehát a Duna egy-két oldalán. Az volt az egyes számú ikerváros. Kettes számú, amikor a kiegyezés után a Bécsel, vetélkedve voltunk, ikerváros. Most jön a hármas számú esély, és ez nagyon fontos, hogy Brüsszel-en lehetnénk ikerváros. Tudni lé? Brüsszel-Európa Északnyugati sarkában, Budapest-Európa dél-keleti sarkában. És ebben az átlóban szerveződik az EU tovább, Albánia, Szerbia. Tehát Brüsszel nem fogja tudni kormányozni abból a távolságból a teljes mértékben kibűvölő EU-t. És ez, Budapest ez, felvállalhatná a egy... funkcióját, és ez az irodaház, ez lehetne a brüsszeli kihelyezett irodaház, az EU ki irodaház. Tehát nem akármilyen iroda, nem akármilyen bevásárlóközpont, nem akármilyen könyvárúház, hanem kifejezetten Budapest helyet adna egy Brüsszel kettőnek. Uh -huh. hát most kik elesebben... Mondjuk ez nagyon... Igen. Nagy, nagy lépés, mert megszabadulok a pálomból, de a realitását mű. nem látom többokból is. Az egyik az leginkább a informatika, hogy most már egyszerűen olyan eszközeink vannak, hogy teljesen, Tényleg hogy vannak, vannak EU-s van, intézmények Budapesti székhelye, mondjuk ezt azért. Az, alá kell hogy most élnünk, nem lehet igen. Rómából irányítani a birodalom kereti részét, ezért átköltözünk Bizáncba, szóval ezen már rég túl vagyunk. Tehát, ez, ez, ez, olyan eszközeink vannak, hogy ez, ez már nem hát, érdekes. Nem Ö, a, de én nem igazán értek egyet azzal, hogy most még így csak be kéne építeni azt, mert vagy két lehetőséget látok. Az egyik, a kevésbé jó, de szintén elképzelhető, hogy beépítik az eredeti térfalat. Persze nem egy üvegfallal, mint ahogy akarják, hanem valami építése magas színvonalú dologgal. akkor elvész az ökumenia játszókról. Egy harmadján... belső kell ez, belőle öreg nénikék fogják a galambokat a De ezt, erre mondom, mert kevésbé jó megoldás. A másik, amit jobbnak tartanék, hogy kibontani az az egész hátsó udvart. És a hátsó udvarból Budapestnek a fő terénhez méltó térfalakat csinálni, és olyan módon rendezni az egészet, hogy az egész egy egységes tér együttest alkosson, ezt tartom igazán jobbnak. Azt a köztes megoldást, amit te mondasz, hogy a hivatkozva arra, hogy találtak ott egy térdigérő falat, meg körülbelül annyi egyébként, ami megmaradt a régi... Hát ez egy Ö, nagyon jó indulás azért. Ez Igen, azt ez, ez, azt ez szervező, uh -huh. szervező erőnek is felfogható, de az azt jelenteni, hogy a, a jelenléges szabadállási vonalhoz képest egy ferde irányú beépítési lenne meg? Kedvesem, az organikus építészet nem ismer neked és a kockológiát már rég égeleldek. Na most jó, egy, jó, egy pillanat, mielőtt, mert itt, van egy kis vita itt régi uh, vitapartnerekről van szó. A, a kérdésem a következő. Ez mennyire építészeti, most úgy értem házépítészeti kérdés, vagy inkább ilyen tájépítészeti, parképítészeti kérdés, hisz a tér az abban ugye számomra legalábbis a növényzet az legalább, meg egy-két ilyen egyszerűbb domborzati kialakítás, mit tudom, egy kis tó, vagy mit tudom én, mit lehet egy ilyenre elhelyezni, az, az fontosabb, mint egy épület. Meg kell, be kell járni ma a teret. Én naponta az asztorjától bejárom a Deák térig, úgy megyek be dolgozni. A tér kialakítása rendkívül érdekesen alakult tájépítészeti szempont. A tűzoltóság oldalában öt befalazott kapuival öt, ez a szabad könyvesek jelképe az ötös. Öt szomorú fűszva szomorkodik mellette. Ez az egyik motivum, amit a tájépítész oda tett. Nem tudom, ki csinálta. Utána siratófalnak kockakőből, kockakőből felépítette uh -huh. egy fal darabot. Ráírta angolul, németül és magyarul, hogy felmászni nem szabad rá. Ez vicc és előtte 5 darab széket, elhelyezett ülőszéket, 4 sorba, az 20. A 20, az 4 x 5, az 9. A 9, az 3 x 3, az 6, és a 3 x 3, az 2 x 3, az 5. Ez nem Húzta. játék, ezek, Jó, ez ekkor a dolgok. Egy visszajött Na most a ebben Aha. a misztikában, ebben a mitológiával, uh -huh. ebben nem tudunk mit kezdeni. Uh -huh. A tér jelenleg átmeneti állapotban van, és várja a megoldást. Ha a Gábor által javasolt megoldás születik meg, mm. akkor az általam felfedezett ökumené elvész, mert az mm -hmm. épületnek a földszintjé beépítve nem látom totál mm -hmm. plánban az egész térséget. Jó, hát hadd mondjam azt, hogy én a rosszabb megoldásnak mondtam azt, amit mondtam. Jobbnak én is meg azt hatánám, a ha kibontanák az egészet. Egyébként a kérdésedre válasz az, hogy... A egy morfológia az elsődleges, tehát én, hogyha rajtam volna úgy tervezném a várost, hogy megtervezném a térfalait, a, a arányokat, szélesség-magasság, magyarán mondva a, a tömbök méretét, és utána odaadnám az építészetnek, hogy ekkora házat esik szerintem tervezni. Oda kellene házat építeni? Én szerintem nem feltétlenül szükséges, hogy bármit is építsünk oda. De a de legjobb megoldás az, tér, Visszú, legjobb a a az, az seg... lenne, ha semmit nem építenénk, illetve hogy a parkolás is megoldott legyen, itt el tudnék képzelni valóban egy föld alatti garás, hmm. más kérdés, akkor megint problémát jelent az a ö, meg, megmaradt fal, de gondolom az is ö, ö, technikai kérdés, hogy azt is megőrizzék hmm. emellett. Tehát nem vagyok híve, nagyon a még de elesebbet lehet tudni képzelni oda egyet. Annak érdekében, hogy ki lehessen bontani, meg lehessen mutatni a teret, szabadá -e tenni a város lakói számára. És ami a városházát illeti, a lehető legjobb helyen van ez, hiszen ez a városház nyitottságát is jelképezni, hogy a város földterületnek középpontjában a városháza áll. És ilyen értelemben mégiscsak csak még kell tenni az átjárás, nem a épületben, benne hanem az udvarakon keresztül az épületbe való bejutást, pedig természetesen továbbra is vigyázni vigyázz, kell. Most további kérdés, hogy mi a helyzet az Erzsőbet amit tulajdonképpen itt legközelebbi kapcsolat, Deák tér, Erzsőbet Hát vannak olyan hírek, hogy bizonyos vállalkozók már arra spekulálnak, hogy tulajdonképpen nincs kihasználva az a telek azzal, hogy földszintes földalatti gödör van benne, és szívesen vennék, hogyha azt is bevonnák a beépítésbe. Most ezzel kapcsolatban azt kell mondanom, hogy az Erzsébet tér eredeti beépítettsége, amikor megvolt, az takarta a bazilika tömböt és a nemzeti Színház ugyancsak takarta volna, hála Istennek, hogy az a rendkívül színvonal és építészeti mű urbanisztikaiak totál kár, nem tudott megvalósulni. Tehát én nem a bánterit támadom, mert ő szegény, mint építész, mindent megtette, ez nem építészeti ez a feladat, ez urbanisztikai feladat, és a Finta Józsefnek volt igaza, amikor... A bazilika tömböt úgy zárta le, ahogy lezárt a, a kereskedelmi házzal, mert ezáltal a bazilika bekerült az erzsébet Ha az erzsébet beépítik, a bazilikát újra kitakarják az ökumenéből, és behozzák az Ankerházat az ökumenébe, a, a, aminek semmi köze az ökumenéhez. Tudnélik a szabadkönövesség és az ökumené az fehér-fekete egy... Tehát a beépítés ebből a szempont, az én kulturális szempontomból mm. katasztrófa lenne. Mm -hmm. Most egy, még egy, csak ez az én ö, gondolatom, hogy, hogy különösen ami a bazilikát életé, nekem az is egy meglepő épület volt mindig, mert miért áll az is háttal az utcára? Igen, Tehát, egy, amikor elképzelte tervezni a bazilikát, akkor, akkor nem úgy volt a város még kitalálva még Nem hozzá. volt ez a város szerkezett, bár az teljes igazsághoz tartozik, hogy a a mai Balsezsirinszki út vonala Váci út néven már akkor létezett. Mm -hmm. De ez a Lipotváros főtemplomának készült és hát nem tudom abban az időben az a 50-es években már akkori 50-es években mm. az, az sem volt semmi az akkori 50-es évek valamiért így fordították és ilyen többszörös hibát követtek ezzel el, mert egyrészt hátra folytottak a főútnak a tér előtti tér, bár most igyekeztek Igen. eltüntetni az autókat, és egy valami térszerű bealkítani, de mégis nagyon be van De vajon nem lehet-e azt, mert csak egy, egy rövid utca szakasz köti össze, ebbe a tér ö, ö, csoportba bevonni. Hisz tulajdonképpen adja magát, ha már az egyik végén nem csak látványilag van ott, egy kicsit a házak mögött azért jócskán kimagasodva, hanem át is lehetne ott szépen menni. Körülbelül ott a buszállomásnak hát a, a vonalában ott egy elég széles buszállomásnak át. át is lehet Igen. menni. De mondjuk az ottani beépítésben még a romantikus korszakból származó, meg eklektikus, meg még régebbi hmm. a korszakból Nem származó és régi éppetek vannak. gondolok, hogy ahhoz, érték. hogy én legalábbis úgy képzelem, hogyha van egy tér, akkor két, én kétféle teret kell elképzelni, de lehet, hogy nincs ebben csak tájékozatlan vagyok, az egyik az ilyen park szerű valami ebben egyszerűen jó esik, sétálni, felül az ember, egy kicsit tanítom, hogy ez nem az a terület, ez mert a, az a körúti forgalom, ami ott megy mellette, az, az nem olyan. A másik az pedig olyan, amiben azért van rengeteg olyan fajta, kis kávézó, mit tudom én, valamilyen kisebb valamik vannak, amik, amik miatt az emberek szívesebben ö, ott, ott vannak. Na most én Val valami valami. Tehát ezért el tudom képzelni azt, hogy a már meglévő helyeken inkább ilyenek lennének, mint mondjuk, tudom én, irodák, vagy valamik. A Bazilika környéke, az a tér, a, a díszburgolatos jellegű tér. Igen. Meg is oldották egyébként díszburgolattal, meg ilyen utólag odaépített obaliszkekkel, meg ilyesmit, tehát tulajdonképpen a maga a tér megvonulva. Viszont ha már ennyire elképről szó esett, egyet, ha mondjak én is... Két, egy, ha már úgy alakult, hogy nem épült meg a Nemzeti Színház, akkor szükségbe erén kovácsolva 2000-ben oda meg kellett volna építeni a második millennium emlékművét. Ugye, úgy mint van. tudjuk, az első millennium magyarul bejövett, de a második pedig ugyanolyan fontosságú jelképest esemény Szent István megkoronása, ami a kereszténység felvételének egy jelképes aktusa volt. Más kérdés, hogy előtte már a Gézó is felvette, de mégis, az első keresztény királyunknal mégis Szent István tekintjük, tehát ez, ez a kétezedik év, egyébként is többszörösen, mert hiszen Jézus Krisztus születésének is második millenniuma, tehát többszörösen is, egyébként hát ilyen címbe készült is egy tanulmány a főváros számára az én kezdeménye, mert pont amikor kollégák voltunk, és a Andrássi útnak a külső végén a hősöd terén áll a második, az első a emlékműve egy színpadíjas tér közepén egy hatalmas oszlop tettején Gabriel Alkangyal és körülötte a hét vezér mm -hmm. és egyik két múzeum, szóval egy, egy hatalmas tér együttes épült és a, ugyanennek az útvonalnak a másik végén, magyarán mondva a Erzsébet téren meg lehetett volna építeni ugyanannak az útnak a, a tengelyében a másik tengelyében a tengelyének a másik végén a második mindenki emlékművét Méghozzá úgy, hogy egyben ez a Károly Körútnak is tengerében legyen, mert ugye ezek ég alakban jönnek össze. Ez egy hatalmas lehetőség lett volna egy térszervező erőnek a behozására, és ezáltal óriási lendületet vehetett volna a város főterének a kialakítása. Uh -huh. És egyben jelképes jelentőségű is lett volna, hiszen Mind, mindenki tudja, hogy az első millennium jelképes hmm. helye az a hősök tere. Én ne. nem tudom mondani a kérdezők. De 2000 most évről. már lecsúsztunk, mert már Há 2008 -20. Semmire nem, nem csúsztunk le. Örülök, hogy a Gábor felvetette ezt a kérdést. Tudnék, hogyha átnézzük a jelentősebb jubileumokat, dátumokat, akkor arra jövünk rá, hogy 2017 az a Deáki kiegyezésnek a 150. évfordulója. Ennek rendkívül komoly, praktikus és gyakorlati kihívása van a mai magyar élet számára, mert minden van, csak kiegyezés nincs Magyarországon. Tehát a, a 2017-es évet a kiegyezés évének tudnánk szánni. szóval népi népies, vidéki, városi, stb., akkor, ha ezt komolyan tudnánk venni, akkor meg tudnánk valósítani a kiegyezés 150. évfordulának az emlékművét az Erzsébet téren, anélkül, hogy az be kellene építeni azokkal a tengelyekkel, amiket te mondtál. Ez egyszerű a dolog, tulajdonképpen azt a, az a buszpályudvarnak az emeleti részét kellene valamilyen spirálba fel Köszönöm. középen, Köszönöm. kész meg van az emlékmű. Köszönöm és aki öngyilkos akar lenni, arról le is még Jó, most... Nem, nem, nem, Ez most egy fontos számomra, hogy Budapesten sok ilyen van, A 2017 tehát a kiegyezés 150. évfordulója elegendő lenne, én szerintem. A Városház agórának a Ferde beépítése bűszeli célból ebben az aspektusban, hogy a Magyarország egy kihegyezett ország. Berzium nem az, Ezek mind nagyon jó gondolatok, de azért egy pillanatra azért mondjuk úgy rázzuk meg magunkat. Szépen Itt mi fel. most ezen a helyen a, kicsit azért a bilibe lógatjuk a kezünket, hogyha ilyen értelemben túl messze megyünk. De amit amit elmondott, annak a veleje az nagyon reális és nagyon kézzelfogható ez a kultúrökonomikus megközelítés. Ez egy olyan gondolat, ami, amire valamit rá lehet valóban fűzni, ahhoz képest, ami eddig van, ami csak egy ilyen, tulajdonképpen egy ilyen, nem tudom, hogy nevezzem, de egy... Technokrata. Technokrata, technokrata. igen, talán ez a helyes kifejezés. Egy technokrata megközelítés. Mert nem is kulturális gyökerű, tehát nem Útonképpen lehet... olyan igen. témákat feszegetünk, ami azt kell mondjam, hogy nagyon örülök, hogy ez most fölmerült, hiszen Budapest nincs kitalálva. Ugye, amikor a, éppen ez kétjegyést emlékedik, és nagyon örülök neki, mert ezt kevesen emlegedik, és ez nagyon szükség, nagy szükség lenne. A, annak a bizonyos két mm. ezen az 1967-ben, egyértelmű volt a uralkodó osztály számára, és mindenki számára, Budapestnek a, a funkciója az, hogy Bécs versenytársává válhasson, és idővel a birodalmi központ ide kerülhessen, és minden eső meg is volt egyébként rá a páta óra centivel hosszabb, és a történelem másképp alakul, meg is mm -hmm. történt volna. Mert a, még a, ha csak földrajzilag nézzük az akkor mm. a akkor is Budapest jobb helyen volt, Adottságai jobbak voltak, szóval nem akarom sorolni, egy magas szintű építészettel, amit akkor létre is hoztak, mm. e, egy minden eső meg volt arra, hogy ez bekövetkezzem. Tehát akkor ki volt alá Budapest? Utána két háború között, e, hát ugye ez megszűnt, és e, hát mikor túl voltuk a Tionon-Sókián valamennyire, és mi a, a Világvásárnak is a nyoma, nyomott időszakán is, akkor megint elkezdtek gondolkozni azon, hogy akkor miről szólja Budapest? És azt találták ki, hogy idegen forgalomról, de annak a korabeli megfogalmazása az volt, hogy fűdőváros. Uh -huh. De gyakorlatilag idegenforgalmat jelentett. És miért lehet Budapest egyszerűen csak egy jó hely, or, Na, jó most ö... Na most élni a budapestieknek. Mindig másokra koncentrálunk, és a budapestiek megélhetnek a már elnézést. Minden... Sarkítom, de a, a, a külső vécés függő a nem akarom levénni a szintre nem... a dolgot. Egy minden normális városnak, vagy minden igazi fontos nagyvárosnak kell legyen egy, egy szerepe, de nem úgy van az, funk, hogyha föl, valahol föl az emberek szerepel. jól érzik magukat, virágzik a saját kultúrák, akkor az vonz másokat. Na most Hát ezért mondjuk. megyünk oda, mit tudom én, Firenziébe, meg a különböző helyekre, ahol, ahol élt egy kultúra, és ez még a mai napig is ott a nyoma lesz ellen. Ja, ez, amit a Gábor mond végül is, nem csak gazdaságilag fontos, hanem a saját ön, önbecsülésünk szempontjából is fontos, mert nyilván büszke a városlakó arra, hogyha mm -hmm. fürdővárosnak fürdővárosnak... Firenze is büszke, hogy annyi turista van, de Budapestnek a ügytörténet, most hamvas Bélát idézem, történeti hivatása az az ökumenné. A szónak a szakrális és szekuláris értelmében, mind a kettőben. Tehát én nem kizárólag egyházak kiegyezésében gondolkodom, a hanem vagyunk. a szározdaipar és a kultúripar kiegyezésében is. Uh -huh. Ebből a szempontból Budapest, földrajzi pozíció és történelménél fogva kivételes adottságokkal rendelkezik, és ha nem ismerjük fel az ebben rejlő feladatot és nem tudjuk elvégezni, akkor magunkra vessünk. Ez egyébként azt hiszem az egész magyar magyarság részére egy jó program, mert ha valami pozitív volt a magyar történelemben, az pont az, Eltekintve az alkalmi visszaélésektől, hogy igenis képes volt arra, hogy a különböző kultúrájú, alású, gondolkozás embereket együtt tudja tartani, és békében együtt tudjanak élni. Nem jó, csak a, színbe, az, bocsás, csak csak a, a politika szélsőséges helyzeteiben. Annak az író úrnak, aki külföldön él most, és nagyon neves. Konrad? Nem, nem, a Konrad az az értelmiség. Nagy, a Király írt egy nagyon izgalmas könyvet, íróka a leszármazott, azt a nosztalgikus nyelvet használta, hogy annak idején, amikor a Király utcában együtt lakott a Galiciából, tegnap megérkezett ö, ö, ember, azzal, aki már a kávéházakban lakott és ennek a kettőnek a együttéléséről ír egy nosztalgikus könyvet, és ez a Király utca volt, amit mm -hmm. most ugye a Demszki alatt végül is, hát nem gyalogutcává, de rendbe tudtak hozni. Ez az egyik része. Tehát a Biudapest program, amit én vallok óbudaiként, mert ott egy Szefárd zsinagóga van nem is askenázi, ez, ez világ szempontból is nagyon egyedi. Ez csak egy mozzanat a sok közül. A másik, hogyha elurogaszkodunk a jelen nyűgétől, és az 2017 után 2020-ra ugrunk, a 20-20-ra, a 400-ra, mert 20-20 az 400, akkor ott van a Budapest olimpia előkészület alatt áll a fővárosban, komolyan veszik a vezetőség, a, komolyan veszi a vezetőség az olimpiát. Ez óriási esély Budapestnek, és tulajdonképpen ezeket a műemléki, ökumenikus helyeket arra az időre totálban helyre kéne állítani, hogy ne csak sporteseményről legyen szó, hanem egy nagy ö, világeseményről. Most megint fordítsunk egy... egy, egy Egyébként Trianonnak a századik évfordulja 2020. Azért, hogy valamennyit mégiscsak közeledjünk a föld felé, most nagyon megöngyelszálltunk. Én, én szerintem nagyon helyes álmodozni, tehát félreért, és... Hát te melyen. mondtad, hogy nem találtál ki e, ez így van, de... Mert de, valakinek hogy, mert ezt a, ezt ezen is kell gondolkodni. apró kell váltani. Igen, tehát, hogy lehet ezt apró Én de úgy kell apró pénze váltani, hogyokat a brutális telefonálók Bontásokat, amik folynak éppen a zsidvó negyedben, leállítjuk. Hát annáig egy, rajta vannak. Van. Itt van egy fejhallgató, szöldjétek föl, Ott alul valahol. És akkor hallgassuk meg a hallgatót. Hello. Halló? Igen, tessék? Jó napot kívánok! Egyetlen dolog. Hősök tere, 56-os, illetve most már ugye 56-osok tere. Baloldalt az időkerék nem forog, jobboldalt a Regnum Mariánum nincs újjáépítve. Köszönöm! Köszönöm Egy szépen, helyett, hogy ezt az észrevételt. Valóban mm -hmm. a hősötere ugyanolyan jelentőségű, jelképes jelentőségű tere a Budapestnek és a magyarságnak, Mert az első minőményom is ott van, mint ugye az a tér együttes, amiről beszéltünk, a főtér. Csak azt, azt ugye általában tudjuk, hogy az jelképes jelentőségű, míg ezt a belső főteret nem igen tudjuk. Na most, a, ami az időkereket illeti... Az kicsit az nem tudott mit kezdene, megmondom őszintén, az egy geg. Viszont a Regnum Marianum oda nem építése, az valóban elég súlyos eset, még akkor is, hogy egyébként ilyen néven építetteket tempomozzuk Még egy telefonálunk van. Hello? Hello, jó napot kívánok, Banár. Igen. Vagyok. Hallgattam a műsorukat, és az idő, véletlenül pont az időkerékkel kapcsolatos a hozzászólásom. Amiről ugye nem a beszéltünk belső végére oda lehetne állítani ezt az időkereket, ami egy nagyon jó ellentpont lenne a hősök tere szimbólumainak. Hát lássuk be, hogy nem működik, nem működik, viszont legalább látványnak lenne szép, mert ott, ahol van, abszolút senki nem. Ja, van, úgy érti, működik. hogy az a erzsébet állítani kéne a? Igen, mm -hmm. ott, ahol az András út megintedik az Erzsébet-térnek, és ott látványilag legalább érvényesülne, ha nem is működik több száz millió forintért. Köszönjük. E, még egyszer mondom. A, e, mi a, nem döntünk semmiről. Mindenki a, semmi, minden a, a, ilyen, a szerint az Erzsébet térre egy hangsúlyos, magas emlékmű kéne. Olyasmi, persze nem megjelenésében, de tömeg arányában, mint a Hősök terén, ami áll, egy hatalmas, magas, osztop tetején a Gábel lakhanyja alján, mondtam. Tehát olyan építmény, ami messziről látható, és uralja a teret, a gidőkerékre nem alkalmas. Egyébként, ha szimból, és ez mutatja, hogy az emberek szimbólumértéke az igenis megvan, tehát Igen. szó sincs róla, hogy csak technokrata és gazdasági tényeket tudnának a várossal kapcsolatban befogadni. Azért annyit megemlítenék, hogy ha már itt a van szó, hogy például az, az Elzsébet téren lévő Bajsi Zünszki szobrot el kiebrudalták tarpára, valami Tellem, jelmet. Az pont, eltűnt eltűnt Én, talpán, talpán van volt állítani, az a Így van, nem eltűnt, útba mm -hmm. volt Bacsi személyt personon persze mondanom gráta lett, úgyhogy ennyi. Most ha már itt vagyunk, van, akkor a róla elnevezett út tovább. Miért miért tűnt elnevezett út tovább, ha. és nem vett Vilmos császár út visszakeresztelésre. Akkor már a köztársaság teret is lehetne említeni, ahol egy létező emlékmű együttest, úgy felszámolták, hogy fűmagját lehet látni annak, ami ott volt, miközben egy olasz áldozatnak az emlékművét meg felállították. A feje lefelé felakasztott ember, most mindegy, hogy ki volt, de fejjel lefelé. Uh -huh. Azt elfelejtettük, és egy kóbor golyótól meghalt olasz áldozatnak meg emlékműlőt emeltünk. Tehát nagyon érzékenyek ezek a kérdések, és amit a Gábor mond, nagyon meg kell fontolni, hogy az esébet téren hogyan lehetne, meg csak úgy, hogy a műemlék buszpályodon is meg tudjon maradni, Jó. és annak a logikáját beépíteni. Jó. De nem ez a veszély. Az élő veszély az, hogyha beindul a téren a beruházás, akkor beindul a beruházás az Erzsébet téren is. Bazilikát leválasztják, a szabadkönyvös ankerházat behozzák kivilágítva, és ennyi az ökumenének. Igen, és lesz egy zajos körúti részlet Igen. megint. Semmi különös, egy übegacél fal jelenik meg, ami 12 tucat, és az a fajta jelképes jelentőség, ami behozható a térre, egyszerűen mindenkor elvész. Uh -huh. Egyébként az a bizonyos brüsszeli irodaház, amit én álmodtam oda, és amit rajzban itt átadtam, csak irka-firkaként, hogy a szándék uh -huh. tükröződjék, annak a Kiemelt, tehát a föld alól kiemelt várfal a Magyarország különböző váraiból ide szállított kövekből állna össze. Nem kül lenne, beton lenne csak a kövek benne elhelyezve, és ez lenne a magyar silató fal, mert 1456 óta nyugodtan silathatjuk magunkat bizonyos szempontból. Bizonyos szempontból meg örülhetünk a sorsnak, hogy ilyen földrajzi pozícióval áldott meg bennünket, hogy ebben ilyen gazdag, közös kultúránk lehet. Erről van szó. Ha építészetileg urbanisztikai ezt visszatükrözünk, akkor nem csak a szimbólumra érzékeny betelefonálók fognak örülni ennek, hanem jön a zsozsó is, mert a japán turisták ilyet meg fognak nézni. Nos, hát az az egésznek szerintem a, a, a tanulsága, hogy ki kell találni Budapestet. Ez a üzenete a város veletése számára. Egyébként hozzáteszem, hogy a a Budapest előző főépítéses Snellar István, aki szintén egyik alkalommal muszlunk vendége volt, már működése kezdetén ez hogy kéne egy, egy jövőkép, egy leegybírd Budapest számára. Gyakorlatilag erről van szó. Ki kell találni, hogy miről szól ez a város. Most nem olyan mód, dolgokról beszélek én, hogy logisztikai központ, meg imádják egyébként a politikusok az ilyen szavakat, lehetőség minél kevesebb... Minél kevesebb magyar szó legyen benne ezek, egyébként. Ezek valószínűleg a, ez, a, ez nem a gazdaság által sugalmazott ötletek, van. tehát... Szóval enne, ennek nincs elképértéke, ennek nincs mozgósító ereje, ennek nincs jövőkép alakító ereje. Tehát ö, amit mi, amiről mi beszélünk, az olyan fajta szerep, olyan fajta jövőkép, ami valóban szervező ereje lehet ennek a városnak, és akkor nem minden és mindennek az ellenkezője történhet ebbe a városban, ahogy most, mert nincs mihez viszonyulni, hanem mindenhogy annak idején az első kiegyezéskor, amit valóban meg kérde, létre kell hozni, a második kiegyezést. Ennek, ez a Kurusz-Tabanc kettőse, ami most folyik, teljesen Több mindegy, most ki a kurusz Alabanc, de ennek a helyébe be kéne hozni a második kiegyezést, most és erről kéne beszélni. Gábor, szóljon. Nyitott kapukat döngetsz a fővárosban gyorsított ütemben folyik az olimpiai előkészítés. Ez arról szól, hogy Budapestet város, mint város megújítási programot vesszük elő, és másrészt a Duna partiságot veszük el. A cím, név az körülbelül úgy hangzik, hogy a város megújítás Dunamenti Olimpiája 2020. Erre készül a város, és ez olyan mértékben fogja át az összes szakágnak a szerepét, lehetőségét, hogy nem milleneumról van most már kihegyezve a dolog, de az olimpiára nagyon hát akkor, hogy megint apró pénze az én, a apró pénz is van a világon, akkor üzenünk innen a városfeletésnek, hogy tessene szívesek menni levédeni a csepel sziget északi csúcsát, ha még egyébként nem tették volna meg. Ugyanis, ha komolyan veszük ezt a szlogent, hogy duna az Olimpia, az gyakorlatilag a Cseppel-sziget északi csúcsát jelenti, mert ott van még megfelelő nagyságú, kompakt, be nem épített terület, tökéletes és jó helyen egyébként, erre alkalmas is minden szempontból, közlekedésileg és minden, bár mondjuk a, a így, így, ilyen szempontból is rossz helyen egy épült, híd még De még akkor megépítjük a helyére, ahova kellett volna. Ö és De akkor innen üzenjük, hogy, hogy ha tényleg komolyan veszik a saját slogenyéket, akkor tessenek szívesenek lenni, azonnal levédeni a cseppesziket. Rábor cs ne üzenjen nekik a rádión keresztül, itt vagyok, én nyugodtan elmondhatok Akkor üzenem neked. <sparas> <gül> nyugodtan el. <elmondhatott gül> Igen, <azért. gül> egy kicsit olyanok, hogy mint a 50 és a vagy, vagy a rádió üzen a valakinek. Hát <gül> áh, mi persze tulajdonképpen inkább csak az óhajokat mondjuk el. de ö... Hát, persze nagyon szeretnénk üzenni ezt tagadhatatlan. A 2020-as olimpiát 2011-ig tervezésileg le kell zárni. Tehát ez azt jelenti, hogy három évünk van tervezésre ahhoz, hogy a nemzetközi zsűri megvizsgálja, hogy van-e nemzeti. Konszenzus az országban. Ha nincs konszenzus az országban, uh -huh. akkor szóba se si áll velünk. Uh -huh. Tehát ez politikai kérdés, és nem csak szakmai. A szakmai rajta van a főváros, és meggyőződhetsz róla, ha esetleg belátogatsz, hogy folyik a munka. Megnyugtatva. pedig hmm. meghívnak szívesen. Ma ez volt a nagyvárosi dilemmák, Arab József építészkultúrmérnek volt a vendégünk a Városház Pörektről és Budapest Szibéről beszéltünk. Köszönöm, hogy itt volt, és Kolondzsia Gáborral mi elbúcsúzunk. Két hét múlva jelentkezünk ismét.